Först alltså till det som har dominerat dagen Ekots nya uppgifter i Saudiaffären. Och avslöjandet om hur regeringen låtit känsliga dokument försvinna, hur en inkommen handling, ett mejl som visar att Försvarsdepartementet visst kände till planerna på att FOI planerade att använda ett bulvanföretag för att bygga vapenfabriken i Saudiarabien, att det mejlet inte diarieförts. Och Göran Bodin finns här i studion, en av rapporterna bakom de här avslöjandena. Hur viktig är den här nya uppgiften? Ja, det är viktig av flera anledningar. En anledning är att Sten Tolfors hade en välbesökt presskonferens i våras där han gång på gång sa att Försvarsdepartementet kände inte till någonting om de här planerna som FOI hade att man skulle använda ett bulvanföretag. Det fick de reda på först efter det hade stängts ner av FOI. Och det här mejlet som vi publicerar idag det visar att det där stämmer inte utan det hade man åtminstone kunskap om sedan januari det året. Mm. Hur länge har ni känt till det här mejlet? Vi ska lyssna på det i det här reportaget sen också- men vi hörde talas om det här mejlet i våras. Sen har det varit en jakt att få det här bekräftat sen- men det betyder väl att regeringskansliet och de har verkligen blivit uppmärksammade på att ett sånt här mejl ska finnas. Så alltså det är inte så att det bara råkat kommit bort och att de har fått känna till det nu. På något sätt. Ja, vi har ju frågat det här, och allt mer specificerat ju mer vi har fått veta om det här. Så att vi har ju namn eller Dag som det ska skickats in och sånt här. Och det har vi gjort skriftligt och muntligt gång på gång, både i våras och nu i hösta. Så att det, vi har frågat väldigt många gånger. Och då inställer sig frågan. Hur säkra är ni då på att det handlar om en medveten bortrensning eller mörkläggning av det här mejlet som ju var känsligt för regeringen? Men det här är ju någonting som egentligen bara tjänstemännen och de inblandade på försvarsdepartementet kan svara på. Man kan ju fundera på varför den här allra mest känsliga handlingen nästan helt plötsligt inte finns. Men om det är en medveten mörkläggning eller inte det vill inte jag säga utan det får de svara på. Vad har de svarat så här långt då? Ja, hittills har de ju svarat, som vi kommer att höra i reportaget också, att man svarar egentligen ingenting. Att det här mejlet som vi påstår att ska ha skickats från FOI, som vi nu har från FOI också, det säger de att det har inte skickats. Det som man nu säger idag, det är ju från presssekreteraren åt Karin Enström, försvarsministern, det är att en tjänsteman har inte följt rutinerna. Mm. Efter de tidigare avslöjanden om vapensamarbetet med Saudiarabien då startades ju en granskning i KU, konstitutionsutskottet av flera ministrar i regeringen. Hur kommer den påverkas tror du av de här nya uppgifterna? Ja, dels så säger de att nu ska de ju granska det här också hur det kommer sig att man inte har följt grundlagen som säger att handlingar ska diariföras. Men sen säger ju ledamöten, vi har pratat med flera av dem idag att eh, det här är ju allvarligt. Ordföranden Peter Eriksson säger att den här handlingen har de inte heller fått. Så att det här ju, visar ju på någonting också att de som är utsedda av eh, riksdagen för att granska ministrarna, om de inte får allt underlag, det menar jag på att det är väldigt allvarligt. Mm. Men kan det vara så som de påstår att det bara är en tjänsteman som inte har följt rutinerna? Är det en trovärdig förklaring? Ja, jag vet inte riktigt, jag kan inte den gången liksom hur, vilket mandat enskilda tjänstemän har att agera på egen hand. Så det, jag passar på den frågan. Okej, okay. tack så länge Bo Bodin, en av reporterna bakom den så kallade Saudi-affären. Mm. Och Vi ska nu lyssna då till hela berättelsen om det här viktiga dokumentet, det här mejlet som fanns men som alltså regeringskansliet rensade bort. Här är då Bo Bodin och Daniel Ömans reportage. Vi nås av ett rykte om ett mejl. Ett mejl som ska ha skickats från FOI till regeringskansliet- långt innan Sauda-affären blev känd. Jo, jag får bli det och, och eh, tala med presssekretäran i de här frågorna. Du vet ju inte ens vad jag ska fråga om. Det handlar om ett mejl som ger en helt annan bild av historien. Är det något förhör du håller på med? Det handlar om en mejl som inte finns. Och om regeringens försök till mörkläggning. Det här är ju inte klokt. Man kan vara så korkad. Hallå, tja. Hej, Bege. Hallå, hej. Hey. Hey. Vi går och sätter oss här, för här var väldigt hot. Ja, det var jätteroligt. Men vi kunde sitta här nere. Det har nu gått ett år sedan vi börjar med den här granskningen som blivit känd som Saudi-affären. Den här granskningen som visar hur Sverige i hemlighet hjälpte diktaturen i Saudi-Arabien med planeringen av en avancerad vapenfabrik. Och en sak som har blivit mer och mer tydlig under det här året är hur regeringen försökt mörklägga sin egen inblandning. Och vårt första exempel kommer från FOIs högsta chef före generaldirektören Madeleine Sandström. se om du fastnar på bandet här också. Om du... Hallå, hallå, hallå. När hon idag, så här med några år distans, ska sammanfatta projektet med vapenfabriken, då säger hon så här. Det var skitjobbigt därför att ibland så får man känsla av att, att man sitter fast va. Madeleine Sandström berättar om en händelse sommaren 2008. Som hon säger att tydligt visar hur regeringskansliet gjorde för att rensa bort känsliga dokument. Departementjänstemannen ringde upp på morgonen och ville ha det exemplar av handlingen. Det är dagen efter ett kvällsmöte på FOI där Saudiarabiens representant general Nasser förhandlat med bland annat en hög chef på svenska försvarsdepartementet. Men på morgonen efter ringer alltså tjänstemannen från regeringskansliet och kräver in alla dokument. Hon hänvisade till att, att, att ordagrönt som jag hörde det från en av mina tjänstemän var då att för att vi, vi måste skydda ministern. Det är alltså försvarsministern Sten Toljfors som ska skyddas. För att det inte ska synas hur långt gångna förhandlingarna med Saudierna verkligen är kräver Försvarsdepartementet in alla bevis. Handlingarna får inte förvaras på FOI. Regeringskansliet vill, enligt Madeleine Sandström, ha kontroll på alla dokument. Ja men så får det ju inte gå till. Man får inte hämta tillbaka handlingar. Och det här var inte första gången regeringskansliet försökte detaljstyra FOI. Frekvensen av muntlig information, direkt eller indirekt via tjänstemän, hade en väldigt hög frekvens. Och det är jag mycket ovan vid som generaldirektör. Någon slags indirekt ministerstyre? Ja, man, jag tror man vad att kallar det informellt styre. Ja, skillnad. Ja, det kan man fråga sig. Det här var alltså ett exempel på hur handlingar i Saudiaffären rensats bort i det här fallet från FOI. Vi ska nu återvända till ryktet om mejlet. Det vi pratade om i början av reportaget. Mejlet ska ha skickats från myndigheten FOI till regeringskansliet långt innan Saudiaffären blev känd. Och det ska innehålla uppgifter som är ytterst känsliga för regeringen. Skrivelser mellan myndigheter ska arkiveras och numreras. Det ska alltså i efterhand gå att hitta informationen i ett Det här är något som regleras av den svenska grundlagen. Ja, enligt tryckfrihetsförordningens regler så blir det sånt. Eh... En sån handling, en allmän handling när den kommer in till en myndighet. Och regeringskansliet är i det här avseendet en myndighet. Thomas Bull är professor i konstitutionell rätt. Och då ska den registreras och diariföras. Så man går och tittar i diariet sen eller då ska de finnas kvar då? då? Ja, precis. Det är själva idén med offentlighetsprincipen eh, Att man ska kunna ganska snabbt och enkelt gå in i ett diarium och kunna se vilka eh, skrifter som kommit in och vilka som har gått ut från en myndighet. Från våra dokument om Saudi-affären vet vi att den som skött de flesta kontakterna mellan regeringen och FOI är kanslirådet Per Andersson på Försvarsdepartementet. Det är alltså han som bör fått mejlet. Andersson. Hej, Daniel Röman här på Ekot, Sveriges Radio. Ja, hej Sandu. Hej. Jo, jag får be det och... och um talat med presssekreteraren i de här frågorna. Du vet ju inte ens vad jag ska fråga om. <laughs> jo, men eh, jag måste be dig göra för att det är de, de, de, de, de, de så att kan du bara lyssna okay. vad jag vill fråga ja. så kan, du, så, så kan ja. du, behöver du inte svara någonting. Bara, men du... eh, tack så mycket Daniel. Det, är du säker på att du inte vill höra? Ja. Hallå? Alla på. på. Är på? Mhm. Mm vad sa Vi får senare höra att mejlet ska ha skickats till just Per Andersson på Försvarsdepartementet. Den som skrev mejlet sig vara Lars Höstbäck, avdelningschef på FOI som tidigare jobbat nära handelsminister Eva Björling i regeringskansliet. Vi ringer även Lars Höstbäck. Skickade jag ett mejl med en inbördning till Per Andersson, det var inget som jag minns. Han säger att han inte vet någonting alls om projektet med vapenfabriken. Jag har inte varit inblandad i projektet, nej det har jag inte. Jo men det vet jag ju att du har, ja. så behöver du väl inte säga att du inte har varit. Nej men jag hänvisar till generaldirektören. Eh, varför vill du inte, varför vill inte du prata om mig? Jag inte har någon sakkunskap i frågan. Men jag vet att du har sakkunskap i frågan. Ja, men så är det. Okej, okay. tack. Tack, tack, hey. hej. Det är tvärstopp. Vi får inte tag på mejlet. Och det finns goda skäl för regeringskansliet att undanhålla det från oss. I strid med alla regler bildade nämligen FOI ett boulevardföretag, för att sköta projektet med vapenfabriken. Bulvanföretaget, SSTI som det hette, skulle dölja att projektet i verkligheten leddes av myndigheten. Det här avslöjade vi i våras. Men regeringen hävdade hela tiden att man inte kände till upplägget med boulevardföretaget. Frågan var inte känd för förr dåvarande försvarsminister Sten Tolfors. Jag har noterat att det är ett antal frågor som just nu diskuteras- som jag vill vara extra tydlig kring. Det första gäller SST-företaget. Det blev ej känt för försvarsdepartementet- förrän det stoppades av generaldirektören. Boulevard företaget bildades av några av generaldirektörens- närmsta medarbetare på FOI. Och mejlet ska innehålla detaljerad information- om Boulevard företaget och beskriva- just den nära kopplingen till FOI. Finns mejlet betyder det i så fall att det regeringen sa till allmänheten i våras inte var sant. Den här borde besluten ligga. Jag tror det. Ja, där. Ja. Att få ta del av här handlingar. i ett plåtskåp i Radiohuset har vi samlat alla besked från regeringen i Saudi-affären. Vi har flera gånger skrivit till regeringskansliet och begärt ut mejlet som ska ha skickats från FOI till regeringen. Här, här. Är det begäran att få ta del av bilaget till e-postmeddelande. Ja, det finns inte, säger jag okay. Vi får ständigt samma svar. Mailet finns inte. Jag har inte kunnat finna någon allmän handling med det innehåll som du beskriver. Ska vi sortera in de här i den gröna massor? Den som svarat på våra skrivelser är Erik Brandel, jurist på Försvarsdepartementet. Erik Brandel? Hej, Bo-Jöran på Sveriges Radio Ekot. Hejsan. Hej. Du, vi hade ju kontakt med dig i våras eh, angående ett mejl som ska skickas till tjänstemannen Per Andersson på departementet som, som svarar min kollega att det där mejlet inte fanns och att det därför inte kunde lämnas ut. Jaha, jag... men har jag skrivit där då att det inte finns något mejl så gör det väl inte det? Nej. Då finns det inte alltså. Jag har inte ljugit på något vis. Och källan till det, är det Per Andersson själv det, eller vad... Vet du det? Ja, är det något förhör du håller på med? Men det finns inget sådant i e postmeddelanden om det är det, som, det som, som du har läst upp och rör sig. Så mm. Annars kommentar har det inte jag. Då, tisdag den 9 oktober, helt oväntat. När är i mataffären vibrerar telefonen. Det är ett meddelande från FOI. Mejlet som vi försökt fått ut både från regeringskansliet och FOI i flera månader finns plötsligt. Och det skickades, precis så som ryktet sa, från Lars Höstbäck, avdelningschefen på FOI, till Per Andersson på Försvarsdepartementet. Mejlet är skickat den 20 januari 2010, klockan 17.43 i din hemdistämplade bilagan står det. SST är ett fristående privatakt svenskt företag men det har genom flera personer en koppling till FHI. Välkommen till riksdagen. Hej, jag söker riksdagsledamoten Sten Torgfors. Torgfors, direkt. Ni har ringt telefonnummer 659 08- Ursäkta, om man ska leta upp en, kontoren på för riksdagsledamöterna. Vi letar efter Sten Tålfors kontor. Har ni någon lista på varandra? Ett rum. Ett rum. M474, ledamötshuset. M474. Hur går, L. Hur går L. man för att komma dit? Sten Tålifors avgick ju som försvarsminister i våras. Idag är han en vanlig riksdagsledamot för Moderaterna. Vi har under en längre tid sökt honom för en intervju om Saudi affären utan att han har av sig. Nu ska vi försöka få tag på Sten Tolgfors, före försvarsministern. För det här mejlet som vi har nu, det, det visar ju att det han sa är vårast, Det stämmer ju inte alls. Han sa ju flera gånger. Vi på försvarsdepartementet kände inte till det här bulvanföretaget. Men här står det att de kände till det. Det står ju att bolaget har genom flera personer en koppling till FWI. Ja, då ska vi vara vid fyra, borde det väl då? då? Ja, det finns ju lite värdigt att gå och leta efter. inte svarat på mejl eller telefon, så... Ja, men vi har ju ringt... Många gånger? Vi har mejlat flera gånger. Här är 77. Nej, det är här borta, måste du Här är Stentalsfors. Knackar väl på? Sten, är du där? Vad ska man göra för att få tag på den här? Vi har ännu inte lyckats komma i kontakt med sten Tolfors. Men nu vet vi att åtminstone två gånger har känsliga handlingar plockats bort i Saudi-affären. Det handlar om det dokument som före generaldirektören Madeleine Sandström berättade om i början av reportaget som skickades iväg för att skydda ministern Sten Tålifors. Och nu alltså det mejl som beskriver upplägget med bulvanföretaget som tydligen bara försvunnit från försvarsdepartementet. Mats Lindberg heter jag, professor i statskunskap på Örebro universitet. Professor Mats Lindberg har på nära håll följt Saudi-affären som han menar är en moralisk systemkollaps. Ja, alltså Skandalen är ju, i, i första hand så, så blir det en slags moralisk skandal- Eftersom det har de här ingående ingredienserna av att det är folk som talar osanning, saker och ting som vill döljas och så vidare. Och då blir det ju naturligtvis från den allmänna opinionens synpunkt någonting man måste reda ut. Det verkar ju vara någonting dolt. Vi träffar Mats Lindberg i ett mötesrum på universitetet. Vi har med oss mejlet som inte finns. Svaren från regeringskansliet och bandinspelningar. Vi ber honom lyssna på tjänstemännen från regeringskansliet. det är det inte det? Då finns det inte alls. Och källan till det, är det Per Andersson själv det? Eller vad? Är det något förhör du håller på med? Alltså, ja, det här är ju en informationsstrategi. Man vill mörklägga, man vill, man vill dölja. Och man, man kanske också... Känner sig väldigt pressad. Jag tycker det märks på, på sättet man svarar på. Man är väldigt pressad och man, man vill inte berätta om hur saker och ting lägger till. Mats Lindberg lutar sig över bordet och plockar upp utskrifterna av mejlet som ligger framför honom. Det mejl som regeringskansliet hävdar inte existerar. Det finns ingen tjänsteman i svensk statsförvaltning som får låta mejl försvinna. Och att man då säger att det inte finns det är, ju bara, ja, ja, det är ju bara som en slags fortsättning på allt som har präglat den här affären ända från början. Alltså man försöker dölja den, det är lögner, det är halvsanningar och börjar man ju också prata om att, att dokument och mejl inte finns då är det ju, ja som, det, det fortsätter i samma spår som det började tydligen. Vi har tagit med en bunt med beslut fattade av regeringen och regeringskansliet. Det är alla avslagsbesked vi fått när vi begärt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Men regeringen lämnar inte ut det vi frågar efter. Till och med sådana saker som om ministern får en muntlig eller skriftlig föredragning hemligstämplas med hänvisning till utrikesrelationer. Kan du förstå varför det skulle störa våra utrikesrelationer om vi får veta om det var en skriftlig eller muntlig föredragning för ministern? Nej, absolut inte. Steer, du kan störa relationen till främmande makt: att man får veta vilken, vilken eller vilka tjänstemän som eventuellt dragit där. Nej, det, det har ju ingen betydelse. Man vill ju inte att, att ni på Sveriges radio eller den svenska allmänheten ska få veta hur det här gick till. När vi är klara och packar ihop våra saker tar Mats Lindberg upp utskrifterna av mejlet som inte finns från bordet. Man pratar i. Ju... Det här är jätteklokt. Man kan vara så korkad. Vad sa du från? Jag sa, jag, sa, jag, sa, jag sa att det är märkligt att man kan vara så omdömeslös. Vi ska gå vidare i reportaget med ännu ett exempel på handlingar som inte finns. När vi i intervjuade FOIs generaldirektör Jan-Olof Lindt hävdade han att det inte existerat något företag med nära koppling till FOI. Det hade alltså aldrig det har inte funnits något bulvanföretag. FHI har inga bolag. Men har det tidigare funnits bolag som har en tydlig koppling till FHI? Alltså, där kan jag bara uttala mig för den period som jag har varit här. Och jag tror med viss säkerhet att jag kan uttala mig längre tillbaka i tiden också- att det har inte funnits några bolag under FHI. Finns, man... finns, finns det bolag som har en tydlig koppling till FHI som myndighet? Nej. Det finns inga sådana bolag. Är du säker på det? Ja. Efter vårt avslöjande kallades Jan-Olof Lind till säkerhetspolisen. Och när han sitter där i förhör här på Polemsgatan i Stockholm i Säpos förhörsrum nummer fem. Då berättar han allt. Då berättar han. Att han visst kände till det här upplägget med bulvanföretaget SST, trots att han tidigare nekat till det. Han berättar också någonting annat som är intressant. Han berättar att det finns en intern utredning gjord på FOI. Det här är inte känt sedan tidigare. Och den här utredningen är gjord av en hög jurist, tidigare chefsjuristen på Försvarets materiellverk. Och den här blir vi naturligtvis intresserade av när vi ser de här uppgifterna i SAPO-förhören. Ja, det var inte affärsmässigt upplagt och det, det var oklart om det fanns tillstånd och så vidare till detta, detta bolag. Det här är Stefan Kjellmen. Han är den höga juristen som i februari 2010 anställdes av just Jan-Olof Lind för att granska upplägget med Boulevard företaget. Och under den våren skriver Stefan Kjellmen flera rapporter som han personligen lämnar över till FOIs ledning. Jag hade löpande kontakt med ledningen där på FOI så det var avrapportering både i februari och mars, april. Var det någon skriftlig information? Ja, jag skrev PM löpande. Till som du lämnade? Till ledningen. I sin utredning riktar Stefan Kjellmen svidande kritik mot upplägget med Bolivar-företaget. Det kunde man ju se väldigt, väldigt snart att det hela, det hela affärsmässigt var ju alldeles, alldeles horribelt upplagt. Vad var problemet? Ja, Problemet var ju att förutom att det var en, en otillåten bysyssla så skulle ju detta lilla, lilla bolag med den kompetensen som de fanns inte klara ett jätteprojekt. Men när vi frågar efter Kjell PM på FOI får vi beskedet att de inte finns. Varken i diariet eller arkivet. Återigen, precis som på regeringskansliet har känsliga handlingar gömts undan eller förstört. Under det senaste året har vi visat hur regeringen och FOI i hemlighet hjälpt diktaturen i Saudiarabien med planeringen av en vapenfabrik. Men frågan vi väckt idag är, går det att lita på regeringen och FOI? Eller bryter de mot lagarna som riksdagen stiftat? Den svenska grundlagen anger ju tydligt hur dokument på myndigheter och regeringskansliet ska hanteras. Idag har vi visat hur lagen följs i praktiken. Känsliga handlingar har slängts, rensats bort och flyttats. Men det är ju den här, vad skulle vi kalla den för? Professor Mats Lindberg igen lögnens förbannelse alltså man går in i ett hjulspår och så kommer man inte ur det. där man tyvärr kommer att kompromettera då inte bara regeringen utan man komprometterar också allmänhetens förtroende för det politiska systemet. Nu har tagna och hur försvarsmakten har förändrats. Och våren 2009 så ju riksdagen. här innanför glasdörren i Gammaren i riksdagen står nu. Försvarsministern Karin Enström. Karin Enström är den som är ansvarig minister för FOI och såklart ytterst ansvarig på Försvarsdepartementet. Och vi har under en längre tid utan resultat försökt få en intervju med Försvarsministern. Vi söker därför upp Karin Enström i riksdagen efter en interpellationsdebatt och visar henne mejlet som regeringskansliet alltså påstår att det inte finns. Det skickades till från FOI till Försvarsdepartementet och det innehåller då information om det här bulvanföretaget och kopplingen mellan FOI och det här bulvanföretaget. Och det finns inte diariefört hos er när vi begär ut det. Varför? Ja, det, det är så svårt för mig att svara på när du ger mig ett, ett papper så här i handen. Allmänt sett så har vi en ordning för vad vi gör för. Och inte minst för att kunna lämna ut handlingar och kunna lämna ut allt som är offentligt. Sen vet ju ni också att allt lämnas inte ut beroende på vad man gör när man gör den här sekretessprövningen. Men vi har en ordning att både enskilda och medieföreträdare har samma rätt att uh, få ut handlingar. Men det är väldigt svårt för mig att kommentera det här enskilda. Varför finns det inte den här diarifan? Ja, nu sticker du fram ett papper här. Att alltså, vi har frågat mig. skriftligt flera gånger sedan i våras. Den frågan kan jag inte svara på. Däremot så vill jag hänvisa till att vi har ju en ordning och det finns tydliga och klara regler. Det är ju grundlagen, men varför finns inte den här med? Vi har regler och de ska följas och det utgår från att de gör och så kan man begära ut handlingar just för att det ska kunna ha, vara så transparent och öppen som möjligt. Det är ju så att den här handlingen, just den här handlingen innehåller information som går stick i stäv med vad regeringen har sagt tidigare. Man har sagt att man inte fått information om det här bulvanföretaget och just den handlingen finns inte när vi frågar efter den. Den finns inte, det är inte sekretess, den bara finns inte. Är det så att man har rensat bort den? Alltså så jag utgår ju från att eh, både mitt departement och övra följer de regler som finns för hur handlingar och andra saker diarieförs, såklart. Men varför finns det inte då? Jag utgår från att vi följer reglerna. Okej, okay, jag tror inte vi, Nu har vi fått möjlighet vi, att ställa de här frågorna. Kan du ta en så fråga på en vägen fråga här fråga bara? Det handlar om ett beslut om som du har fattat den... uh, här. För här alltså vi undrar liksom... För... Jag ja, jag Karin Enström vänder på klacken och går ner för rulltrappan. När vi följer efter går presssekreteraren Henrik Hedberg emellan och blockerar vägen. Kan vi få en tid, få en tid för att ställa de här frågorna? Är ni välkomna att återkomma till mig? Ja, det är klart att vi är välkomna, men kommer vi få någon intervju? Det här gäller liksom ett beslut som Karin Enström har skrivit under själv då, om att vi inte ska få handlingar. Men du, det blir ingen inget bra att vi håller på att stressa Så här? Kan vi inte sätta oss ner och få en intervju i tio minuter? Har du pressa kriterierna? De, de springer iväg här. Ja. Frånsprungarna där blev de reporterna Bo Göran Bodin och Daniel Öhman.